Трохи назад відступивши, камінь схопила Афіна, Чорний, великий, пощерблений. Задавнини його в поле ціла громада людей Прикотила межу позначати. Вцілила в шию Ареєві, ним і всю міць одібрала. Впавши, він вкрив сім пелетрів, Скупав у пилюці волосся, брязнула зброя на нім, засміялась палада Афіна і з похвальбою до нього промовила слово крилате. Дурню, той досі не знав ти, наскільки міцніша твоєї сила моя, що зважився нині зі мною рівнятись? «Матері так ти з своєї спокутуєш врешті прокльони!» Лиха наслала вона тобі в гніві за те, що Ахеїв кинув і став ти до помочі високомудрим троянам. Мовивши це, одвернула Афіна ясні свої очі. Вчасто Арея, що тяжко, стогнав Афродіта за руку Зевсова донька взяла, і з натугою він опритомнів. Щойно цегера, богиня, побачила білораменна, зразу ж вона до Афіни промовила слово крилате. Горе нам Зевса егідодержавця, не збори на доню. Знову ця муха собача веде людов Арея, крізь колотнечу жорстокого бою, жени її далі. Мовила так, і побігла Афіна радіючи серцем, і Афродіту догнавши, ударила в груди рукою, дужою. В той ж і любає серце й коліна зомліли. Разом лежали обоє, вони на землі многоплідній. І з похвальбою Афіна промовила слово крилате, от, якби й інші богове, що стали троянам на поміч, вийшовши разом на бій, проти мідянозбройних ахеїв, стійкі й відважні, так само були, як ота Афродита, що проти сили моєї змагатись прийшла за арея то із цією війною давно б уже ми покінчили, і Іліон зруйнували б пригарно збудоване місто. Так, промовляючи, Гера всміхнулася білораменна. До Аполона звернувся тоді дужий землі-потрясатель. Фебе, чому це ми осторонь бою? Хіба це нам личить в час, коли б'ються вже інші? Була б нам ганьба до Олімпу в Зевсову міднопорогу оселю без бою вернутись? То починай же, ти віком молодший, мені ж починати буде негарно, і родився раніше, і досвідчений більше. Блазню, дурний ти із серцем безпам'ятним, ти ж і забути встиг уже скільки ми лиха зазнали навкруг Іліона серед богів лиш одніми, коли повелінням од Зевса, Лаомедонту зухвалому на рік служити взялися. За договірну платню і він почав нам накази давати. Я для троян тоді мур. Поставив навколо їх міста, дуже красивий, широкий, щоб місто було неприступне. Ти ж Аполлоне узявся, повільних биків, круторогих, пасти на зритих ярами У згір'ях, лисистої іди. А як минув уже рік, і щедротні на радушні ори, виплати час принесли, платню силоміць нам затримав. Лаомедонт навісний і з погрозами нас отпровадив. Руки й ноги над ними погрожував нам він зв'язати, Міцно і на острів далекий продати обоху неволю. Мав він і вуха обом намодрізати гострою міддю. Так ми від нього з обуреним серцем назад подалися, Гнівні за той заробіток що він обіцяв та не дав нам. Ти ж його людові ласку являєш свою і не хочеш, нині подбать, щоб загинули високомудрі трояни смертю лихою, а з ними їх діти й шановні дружини».